Стівен Кінг, Єрусалимове лігво 2 жовтня 1850 року Любий Бонзе, як же добре було зайти до холодного з протягами холу тут у Чеплвейті, коли кожна кістка боліла від цього мерзенного деліжанса, коли мій роздутий сечовий міхур потребував негайного полегшення, і побачити листа, адресу на якому написано твоїм власним неповторним почерком на непристойному маленькому вишневому столику біля дверей. Будь певний, я взявся його читати, щойно потреби мого тіла були задоволені. У прикрашеній, але холодній ванній кімнаті на першому поверсі, де я міг бачити, як від мого подиху здіймалася пара. Я радий чути, що ти одужав від м'язмів, які так довго були в твоїх легенях, хоча запевняю тебе, що я співчуваю моральній дилемі, яку спричинило твоє лікування. Хворий аболіціоніст зцілений цілений сонячним кліматом рабовласницької Флориди. І все ж, Боунзе, прошу тебе, як друг, який також гуляв долиною тіні, бережи себе і не повертайся до Масачусетсу, поки твоє тіло не дозволить тобі. Твій чудовий розум і твоє проникливе перо не зможуть ще послужити нам, якщо ти ляжеш у землю. А якщо південна зона є такою цілющою, хіба в цьому немає поетичної справедливості? Так, будинок так само гарний, як мене переконували виконавці заповіту мого двоюрідного брата, але дещо зловісніший. Він стоїть на вершині величезного та виступаючого клаптика землі, можливо, за 5 кілометрів на північ від Фалмута та за 15 кілометрів на північ від Портленда. За ним розташовано близько чотирьох акрів угідь, повернутих до дикої природи найгрізнішим чином, який тільки можна уявити. Єлівці, чагарникові ліани, кущі та різні види повзучих рослин шалено розповзаються по мальовничих кам'яних стінах, які відділяють маєток від території, охопленої дикою природою. Жахливі імітації грецьких статуй сліпо визирають крізь руїни з вершин різних пагорбів. У більшості випадків, здається, ніби вони ось-ось кинуться на подорожнього. Смаки мого двоюрідного брата Стівена, здається, охоплюють усю гаму від неприйнятного до відверто жахливого. Є дивний маленький літній будиночок, майже похований під червоним сумахом, та гротескний сонячний годинник посеред того, що колись, мабуть, було садом Це додає останній божевільний штрих. Але краєвид більш ніж виправдовує все це. З вікна у вітальні відкривається запаморочливий вид на скелі біля підніжжя мису Чеплвейт і на саму Атлантику. На нього виходить величезне еркерне вікно, а поруч стоїть величезний, схожий на жабу, секретер. Це чудово підходить для початку того роману, про який я так довго і безсумнівно нудно говорив. Сьогодні сірий колір оточував мене скрізь, зрідка бризкав дощ. Коли я оглядаюся навколо, все здається етюдом у відтінках сірого. Скелі старі та зношені, як сам час. Небо. І, звісно ж, море, яке розбивається об гранітні ікла внизу зі звуком, який радше є не звуком, а вібрацією. Я відчуваю удари хвиль в ногах, навіть коли пишу цей лист. Відчуття не зовсім неприємне. Я знаю, що ти не схвалюєш моєї звички до усамітнення, любий Бонзе, але я запевняю тебе, що зі мною все гаразд і я щасливий. Келвін зі мною, такий же практичний, мовчазний і надійний, як і завжди. Я впевнений, що до середини тижня ми вдвох владнаємо наші справи та організуємо необхідні доставки з міста і групу прибиральниць, щоб вони почали здувати пил з цього місця. На завершення, стільки всього, ще належить побачити, стільки кімнат дослідити і, безсумнівно, тисячу мерзенних меблів, які мають побачити ці ніжні очі. Також щиро дякую за подих рідного, що приніс твій лист, і за твою незмінну приязнь. Передавай мої найкращі побажання своїй дружині, які ви разом маєте від мене. Чарльз 6 жовтня 1850 року Любий Бонзе, яка ж це місцина? Вона продовжує мене вражати, як і реакція мешканців найближчого до мого маєтку села. Це дивне маленьке селище з мальовничою назвою Прічерс-Корнерс. Саме там Келвін уклав контракт на тижневі закупівлі провізії. Інше доручення забезпечити достатній запас дров на зиму також було виконано. Але Кел повернувся з похмурим обличчям. І коли я запитав його, в чому проблема, він досить похмуро відповів. «Вони вважають вас божевільним, містере Бун». Я розсміявся і сказав, що, можливо, вони чули про мою мозкову лихоманку, що вразила мене після смерті моєї Сари. Звісно, я говорив досить божевільні речі тоді, як ти і сам міг переконатися. Але Кел заперечив, ніхто нічого про мене не знає, окрім того, що колишній власник, Стівен, був моїм двоюрідним братом, який колись уклав контракт на ті ж послуги, що й я. Було сказано, сер, що кожен, хто живе в Чеплвейті, має бути або божевільним, або ризикує скоро стати таким. Це, як ти можеш собі уявити, вкрай спантеличило мене. І я запитав, хто сказав йому настільки дивовижні речі. Кел розповів мені, що його направили до похмурого та дещо схибленого лісоруба на ім'я Томпсон, який володіє чотирма сотнями акрів сосни, берези та ялини. І він вирубує їх за допомогою своїх п'яти синів для продажу лісопильням у Портленді та домовласникам у навколишніх районах. Коли Кел, зовсім не підозрюючи про його дивні упередження, назвав місце, куди йому потрібно привезти дрова, цей Томпсон витріщився на нього з роззявленим ротом і сказав, що відправить своїх синів з дровами за гарного денного світла і дорогою біля моря. Келвін, очевидно, сприйняв моє здивування як розпач, та поспішив сказати, що від чоловіка тхнуло дешевим віски, А потім той лісоруб вдався до якоїсь нісенітниці про покинуте місто родичів двоюрідного брата Стівена і черв'яків. Келвін закінчив свою справу з одним із синів Томпсона, який, як я зрозумів, теж був досить похмурим і теж не надто тверезим. Гадаю, така реакція була і в самому Прічерс Корнерс. У сільському магазині, де Кел розмовляв з власником, хоча це було скоріше пошипки сказаними плітками. Усе це не надто мене турбує. Ми знаємо, як селяни палко люблять збагачувати своє життя всілякими скандалами та байками. І, гадаю, бідолашний Стівен та його власна родина – це надто легка здобич. Як я вже казав Келу, людина, яка раптово померла ледь не на власному ганку, швидше за все буде джерелом хвилі розмов. Сам будинок викликає постійне у мене захоплення. «Двадцять три кімнати, Боунзе!» Обшивка стін дерев'яними панелями на горішніх поверхах і в портретній галереї покрита пліснявою, але все ще міцна. У спальні мого покійного двоюрідного брата на горі я чув, як за нею метушаться щури, і, мабуть, великі. Принаймні, так здавалося зі звуків, які вони видавали, майже схоже на людські кроки. Я б не хотів зустріти одного такого у темряві, чи навіть в освітленому приміщенні, якщо говорити відверто. А проте я не помітив ні дірок, ні посліду. Дивно. Галерея на горі обвішана погано збереженими портретами, але в рамках, які, мабуть, коштують цілий статок. На деяких портретах я впізнав Стівена, яким я його пам'ятаю. Я впевнений, що правильно визначив портрети свого дядька Генрі Вуна та його дружини Джудіт. Інші мені невідомі. Припускаю, що один з них може бути моїм сумнозвісним дідом Робертом. Але родину Стівена я майже не знав, про що я щиро шкодую. Той самий добрий гумор, що випромінювали листи Стівена до нас із Сарою, те саме світло високого інтелекту випромінюють і ці його портрети, хоч вони й у поганому стані. Через які дурниці іноді сваряться родини? Зламаний письмовий стіл, жорсткі слова між братами, які вже три покоління як померли, і безневинні нащадки, які безпідставно віддалилися один від одного. Я не можу не думати про те, як пощастило, що вам з Джоном Петті вдалося зв'язатися зі Стівеном, коли здавалося, що і мені судилося пройти крізь райські ворота одразу після Сари. І як не пощастило, що випадковість позбавила нас можливості зустрітися з двоюрідним братом вічнавіч. Як би я хотів почути, як він доглядав за старовинними статуями та меблями. Але не дозволяйте мені надмірно знецінювати це місце». Справді, наші зі Стівеном смаки відрізнялися, але під лиском його пізніших доповнень ховаються речі, чимало з них укриті покривалами від пилу в горішніх кімнатах, що є справжніми шедеврами. Тут є ліжка, столи та важкі темні різбинні вироби з тикового та червоного дерева. Багато спалені, приймалень, кабінет на горі і невелика вітальня – усе це має певний похмурий шарм. Підлога з якісної сосни, що ніби би світиться таємним внутрішнім світлом. Тут відчувається поважність. Поважність і тягар років. Я все ще не можу сказати, чи це мені подобається, але я поважаю це. Я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, як воно змінюється протягом року в межах цього північного клімату. Боже, мені треба поспішати. Не барися з відповіддю Боунзе. Розкажи мені, яких успіхів ти досягаєш і які новини чутно від Петті та інших. І, будь ласка, не роби помилку, намагаючись надто наполегливо переконувати будь-яких нових знайомих з півдня у своїх поглядах. Я розумію, що не всіх можуть задовольнити усні відповіді, як нашого багатослівного друга містера Калгуні. Щиро, твій приятель Чарльз. 16 жовтня 1850 року Любий Річарде, привіт, як твої справи? Я часто думаю про тебе відтоді, як оселився тут, у Чеплвейті, і майже очікував, що отримую від тебе послання. І ось я отримую листа від Боунза, в якому він повідомляє, що я забув залишити свою адресу в клубі. Будь певен, що я б, зрештою, все одно написав, бо іноді здається, що мої справжні та вірні друзі – це все, що в мене залишилося у світі. І, Господи, як же нас розпорошило світом! «Ти в Бостоні сумлінно пишеш для визволителя», куди я, до речі, також надіслав свою адресу. Генсон в Англії у своїй черговій безглузді мандрівці, і бідний старий Боунс у самому лігві хижака відновлює свої легені. «Тут усе йде так добре, як можна було очікувати діку. І будь певен, що я надам тобі повний звіт, коли на мене не надто сильно тиснутимуть певні події, які мають місце тут бути». Гадаю, твій аналітичний розум може бути досить заінтригований певними подіями в Чепелветі та навколо нього. Проте, між тим, у мене є до тебе прохання, якщо ти не проти. Пам'ятаєш історика, з яким ти мене познайомив на благодійному обіді містера Клері для цієї справи? Здається, його звали Бігелоу, У будь-якому разі він згадував, що в нього є хобі – збирати дрібні історичні факти, що стосуються саме тієї місцевості, де я зараз живу. Тоді моє прохання таке, чи не міг би ти зв'язатися з ним і запитати, які факти, фольклорні перекази чи загальні чутки, якщо такі є, він може знати про невелике покинуте місто під назвою Єрусалимове лігво поблизу селища під назвою Прічерс-Корнерс на березі Королівського струмка. Сам струмок є притокою Андроскогіна і впадає в цю річку приблизно за 18 кілометрів вище місця її витоку поблизу Чепелвейта. Це принесло б мені велике задоволення, а що ще важливіше, могло б мати певне значення. Переглядаючи цього листа, я відчуваю, що був не надто багатослівним з тобою, Діку, за що щиро перепрошую. Але, будь певен, я скоро поясню свої слова, а до того часу передаю найщиріші вітання твоїй дружині, двом чудовим синам і, звичайно ж, тобі. Щиро твій приятель Чарльз. 16 жовтня 1850 року Любий Бонзе, у мене є історія, яка здається трохи дивною і навіть тривожною. І мені, і Келу. Подивимося, що скажеш ти. Як мінімум, вона може розважити тебе під час твоєї боротьби з москітами. Через два дні після того, як я відправив тобі свого останнього листа, з Прічерс Корнерс прибула групка з чотирьох молодих леді під керівництвом літньої пані з напрочуд грізним обличчям на ім'я Місіс Клоріс, щоб навести лад і витерти пил, через який я, здавалося, чхав на кожному кроці. Усі вони виглядали трохи нервовими, займаючись своїми справами. Одна легковажна дівчина навіть ледь чутно скрикнула, коли я увійшов до вітальні на горі, у той час, як вона витирала там пил. Я запитав про це місіс Клоріс. Вона витирала пил у коридорі внизу з похмурою рішучістю, яка б тебе неабияк вразила. Її волосся було зібране під старою вицвілою хусткою. І вона повернулася до мене та рішуче сказала, «Їм не подобається цей будинок». І мені він не подобається, сер, бо він завжди був лихим будинком. У мене від цієї несподіваної деталі відвисла щелепа, а вона продовжила лагіднішим тоном. Я не хочу сказати, що Стівен Бун був поганою людиною, а вже ж ні. Я прибирала для нього щочетверга увесь час, доки він жив тут, як я прибирала для його батька, містера Рендольфа Буна, аж поки він та його дружина не зникли в 1816 році. Містер Стівен був доброю та сердечною людиною, і ви, сер, здаєтеся такою людиною. Пробачте мою прямолінійність, я не знаю, як інакше висловитися. Але будинок лихий, і завжди був таким, і жоден бун ніколи не був тут щасливий відтоді, як ваш дід Роберт та його брат Філіп посварилися через крадіжку. І тут вона з почуттям вини на секунду замовкла. Речей у 1789 році. «Яка чудова пам'ять у цих людей, Боунзе!» Місіс Клоріс продовжила «Будинок був збудований у нещасті, його мешканці жили в нещасті, на його підлозі була пролита кров. Як ти, можливо, знаєш, а можливо й ні, Боунзе, через мого дядька Рендольфа на сходах до підвалу стався нещасний випадок, у результаті якого загинула його дочка Марсела. Потім у приступі каяття він вкоротив собі віку». Цей інцидент описано в одному з листів Стівена до мене з сумної нагоди, дня народження його померлої сестри. Зникали люди, та траплялися нещасні випадки. Я давно працюю тут, містер Бун, але я не сліпа і не глуха. Я чула жахливі звуки в стінах, сер. Жахливі звуки, удари та гуркіт, а одного разу чула дивний стогін, що був схожий на стриманий сміх. Від нього у мене кров застигла в жилах. Це темне місце, сер. І тут вона зупинилася, можливо, зі страху, що забагато наговорила. Що ж до мене, то я ледве знав, чи ображатися мені, сміятися, проявити цікавість чи просто байдужість. Боюся, що бажання висміяти взяло гору. І що ви підозрюєте, місіс Флоріс? Привиди, що обрязкають ланцюгами? Але вона лише з подивом подивилася на мене. Можливо, і привиди. Але це не привиди, шурхотять у стінах. «Це не привиди, голосять і ридають, як прокляті, блукають та зіштовхуються в темряві. Це...» Вона замовкла. «Ну ж, бо, місіс Клоріс», – спонукав я її. «Ви досить багато сказали. Чому ж не завершити цю оповідь?» Найдивніший вираз жаху, образи та, клянусь, релігійного благоговіння промайнув її обличчям. «Дехто не вмирає», – прошепотіла вона. Де хто живе у сутінкових тінях, щоб служити йому? І на цьому все закінчилося. Ще кілька хвилин я намагався допитувати її, але вона ставала все впертішою і більше нічого не говорила. Зрештою я перестав, з остраху, що їй це може набриднути і вона покине дім, не завершивши роботу. Це кінець одного епізоду, але наступного вечора стався інший. Келвін розпалив камін унизу, а я сидів у вітальні, дрімаючи над журналом Intelligence, і слухаючи, як краплі дощу, гнані вітром, стукали у велике еркерне вікно. Я почувався затишно, як можна почуватися тільки в таку ніч, коли на дворі все просякнуте злигоднями, а всередині тепло і затишок. Але за мить у дверях з'явився Кел, схвильований і трохи нервовий. "Ви не спите, сер?" спитав він. "Ледве", сказав я. "Що сталося?" «Я знайшов дещо нагорі, гадаю, вам варто на це подивитися», – відповів він з тим самим виглядом придушеного хвилювання. Я встав і пішов за ним. Коли ми піднімалися широкими сходами, Келвін сказав, «Я читав книгу в кабінеті нагорі, коли почув досить дивний шум у стіні». «Щури», – сказав я, – «це все?» Він зупинився на сходовому майданчику, урочисто дивлячись на мене. Лампа, яку він тримав, відкидала дивні приховані тіні на темні штори та на напіввидимі портрети, які, здавалося, тепер радше глузливо всміхалися, ніж щиросердно посміхалися. На дворі вітер короткочасно став схожим на крик, а потім неохоче вщухнув. «Не щури!» – сказав Кел. З-за книжкових шаф долинав якийсь глухий, незграбний звук, а потім жахливе булькання, жахливе сер і шкрябання. Ніби щось намагалося вибратися назовні, щоб дістатися до мене. Можеш уявити моє здивування, Бонзе? Келвін не з тих, хто піддається історичним полютам уяви. Почало здаватися, що тут все ж таки є якась таємниця. І, можливо, справді жахлива. «Що ж тоді?» – спитав я його. Ми знову пройшли коридором, і я бачив, як світло з кабінету розливається по підлозі галереї. Я дивився на нього з деяким трепетом. Ніч більше вже не здавалася затишною. Шкрябання припинилося. мить знову почулися глухі, шаркаючі звуки, цього разу ніби віддаляючись від мене. Я зупинився і, клянувся, почув дивний, майже ледь чутний сміх. Я підійшов до книжкової шафи і почав намагатися штовхнути її і потягти її, думаючи, що там може бути перегородка або таємні двері. «І ти знайшов їх?» Кел зупинився біля дверей до кабінету. Ні, але я знайшов це. Ми зайшли всередину, і я побачив квадратну чорну діру в лівій шафі. Книги на той момент, здавалося, були лише муляжами, а те, що знайшов кел, було невеличкою схованкою. Я посвітив у неї ліхтарем, і там не було нічого, крім товстого шару пилу. Пилу, який, мабуть, збирався там десятиріччями. У схованці було тільки це. Тихо сказав Кел і простягнув мені пожовклий паперовий блокнот. Це була карта, намальована тонкими, як павутина, мазками чорнила. Карта містечка чи села. Там було, мабуть, сім будівель, і одна з них чітко позначена шпилем, мала під собою напис: Червяк, що роз'їдає. У верхньому лівому кутку на північний захід від цього маленького поселення вказувала стрілка. Під нею було написано: Чеплвейт. Келвін сказав, у селищі сер хтось доволі забобонно згадував про покинуте місто під назвою Єрусалимове Лігво, це місце, яке вони намагаються уникати. Але це? спитав я, торкаючись дивного напису під шпилем, я не знаю. У моїй пам'яті промайнув спогад про непохитну, але водночас боязку місіс Клоріс? Черв'як. пробурмотів я. «Ви щось знаєте, містере Бун?» «Можливо. Було б цікаво завтра подивитися на це містечко, як гадаєш, Кел. Він кивнув, очі його засяяли. Після цього ми витратили майже годину, шукаючи якусь щелину в стіні за схованкою, яку знайшов Кел, але безуспішно. Звуки також більше не повторювалися. Ми пішли спати. Тієї ночі з нами більше не було ніяких подальших пригод. Наступного ранку ми з Келвіном вирушили в нашу прогулянку лісом. Дощ минулої ночі припинився, але небо було похмурим, хмари нависали низько над землею. Я бачив, як Кел дивиться на мене з деяким сумнівом, і поспішив запевнити його, що якщо я втомлюся або подорож виявиться надто далекою, я, не вагаючись, припиню нашу справу. З собою ми взяли обід для пікніка, чудовий компас Баквайт і, звісно ж, дивну старовинну карту Єрусалимового лігва. Це був дивний і безрадісний день. Здавалося, що жоден птах не співав, жодна тварина не пробігала поряд, поки ми пробиралися крізь великі та похмурі соснові гаї у напрямку на південний схід. Єдиними звуками були наші власні кроки та рівномірний гуркіт Атлантики обмеси. Запах моря, майже надприродньо важкий, був нашим постійним супутником. Ми пройшли не більше трьох кілометрів, коли натрапили на зарослу дорогу, яку, здається, колись називали «гадка». Вона тягнулася приблизно в потрібному нам напрямку, тож ми почали рухатися швидше, користуючись нею. Ми мало розмовляли. День зі своєю гнітючою і тривожною тишею тяжко тиснув нам на душі. Близько одинадцятої години ми почули шум стрімкої води. Залишок дороги різко повернув ліворуч, і на іншому боці киплячого сталево-сірого струмка, немов привид, було Єрусалимове лігво. Струмок був, мабуть, десь три метри завширшки, через нього прикидався порослий мохом похилений пішохідний місток. На протилежному боці Бомзе стояло найдосконаліше містечко, яке тільки можна собі уявити. Зрозуміло, що час і негода залишили на ньому свій відбиток, але все ж містечко дивовижно добре збереглося. Кілька будинків, виконаних у тому суворому, але водночас величному стилі, яким справедливо славилися пуритани, скупчилися біля крутого берега. Далі, вздовж зарослої бур'янами вулиці, стояли три чи чотири, можливо, примітивні торговельні заклади, а за ними шпиль церкви, позначені на карті що здіймався до сірого неба та виглядав невимовно похмуро, з облупленою фарбою та потьмянілим, нахиленим хрестом. «Оце так назва у цього поселення», – тихо сказав Кел поруч зі мною. Ми перейшли місток та пройшлися вулицею міста. І саме тут моя історія стає трохи дивовижною, тож, Боунзе, приготуйся. Повітря здавалося, ніби налилося свинцем, коли ми йшли між будівлями. Іншими словами, стало важким. Будівлі виявилися у стані занепаду. Вікониці були зірвані, дахи обвалилися під вагою минулих снігопадів, вікна були запилені, віконні рами покручені. Тіні з дивних закутків і покривлених кутів, здавалося, згустилися у зловісні калюжі. Спочатку ми зайшли до старої гнилої таверни. Чомусь нам здавалося неправильним вириватися в будь-який з тих будинків, куди люди ховалися, коли бажали усамітнення. Стара, потерта від негоди вивіска над потрісканими дверима сповіщала, що таверна колись називалася «Кабаняча голова». Двері жахливо скрипнули на єдиній в цілілій завісі, і ми увійшли в затінене приміщення. Запах гнилі і цвілі був сильним, майже нестерпним, а під ним, здавалося, ховався ще глибший запах. Слизький смердючий віковічний сморід такий сморід, який міг виходити з гнилих трун або сквернених гробниць. Я притиснув носовичок до носа, Кел зробив те саме ми оглянули приміщення. Боже мій сер, слабко промовив Кел, усе залишилося цілим, закінчив я за нього, бо це дійсно так і було. Столи та стільці стояли немовби, примарні, вартові, невидимої сторожі. Запилені, понівечені різкими перепадами температур, якими відомий клімат Нової Англії. Але в іншому ідеальні. Ніби вони чекали протягом тихих лунких десятиліть, щоб ті, хто давно пішов, знову зайшли та замовили пінту чи ковток пива. Роздали карти, запалили глиняні люльки. Поруч із правилами таверни висіло невелике квадратне дзеркало. Усе ще не розбите. Ти розумієш, що це означає, Бонзе? Маленькі хлопчики, відомі своєю дослідницькою майстерністю та вандалізмом. Немає жодного будинку з привидами, який би стояв з цілими вікнами, якими б страшними не були чутки про його моторошних мешканців. Жодного темного цвинтаря без хоча б одного надгробка, перевернутого юними розбишаками. Звісно, у Прічерс-Корнерс, що розташований менш ніж за три кілометри від Єрусалимового лігва, має бути ціла низка молодих жартівників. Одна склянка шинкаря, яка, мабуть, чимало йому коштувала, була ціла. Як і інші крихкі предмети, які ми знайшли під час нашого огляду. Пошкоджень це місто зазнало лише від сил природи. Висновок очевидний. Єрусалимове лігво – місто, якого всі уникають. Але чому? Я маю власну думку щодо цього, але перш ніж наважитися її висловити, я повинен підбити тривожний підсумок нашої подорожі. Ми віднялися до спальних приміщень і знайшли застелені ліжка, а поруч з ними акуратно розставлені олов'яні глечики для води. Кухня також була недоторканою, за винятком пилу, що накопичився там протягом років, і жахливого пронизливого смороду гниття. Сама таверна була б раєм для антикварів, одна лише дивовижно чудернацька кухонна піч могла б принести чималу суму на аукціоні в Бостоні. Що ти думаєш, келе? запитав я, коли ми знову вийшли на непевне денне світло. Я думаю, що це кепська справа, містере Бун, відповів він сумним тоном, і що нам потрібно побачити більше, щоб дізнатися більше. Ми поверхнево оглянули інші магазини, там був заїзд із гнилими шкіряними товарами, що все ще висіли на ржавих цвяхах. Свічкова лавка, склад, де все ще були складені дубові та соснові дерев'яні дошки, кузня. На шляху до церкви в центрі села ми зайшли в два будинки. Обидва були ідеальними представниками пуританського стилю. В обох було повно речей, за які колекціонер віддав би все до останнього гроша. Обидва покинуті та сповнені однакового гнилого смороду. Здавалося, що в цьому селі не було нікого, крім нас. Ми не бачили ні птахів, ні комах. Навіть павутини в кутку вікна не було. Тільки пил. Нарешті ми дісталися до церкви. Вона височіла над нами, вражаючи своєю непривітно-холодною похмурістю. Її вікна були чорні від тіней всередині і будь-які благочестя чи святість давно покинули її, у цьому я впевнений. Ми піднялися сходами, і я поклав руку на велику залізну дверну ручку. Ми з Келвіном обмінялися похмурими поглядами. Я відчинив двері. Скільки часу минуло відтоді, як хтось востаннє торкався цих дверей? Я б із упевненістю сказав, що я був першим за років п'ятдесят, а можливо й більше. Вкриті іржею петлі заскрипіли, коли я їх прочинив. Сморід гнили зни, і тління, що вдарив у ніс, здавалося, був майже відчутний на дотик. Кел зайшовся кашлем і мимоволі повернув голову, щоб вдихнути чистішого повітря. Сер, запитав він, ви впевнені, що. Зі мною все гаразд, спокійно відповів я. Але я не почувався спокійно, Боунзе, не більше, ніж тепер. Я гадаю так само, як Мойсей, Єровоам і Кріс Мезер, і наш власний Генсон, коли він у філософському настрої. Переконаний, що існують місця духовної отрути – будівлі, де молоко космосу скисло і стало прогірклим. Ця церква – саме таке місце. Я поклявся щодо цього. Ми увійшли до довгого вестибюля, де стояла припорошена пилом вішалка для пальто, і на полицях лежали пісенники. У приміщенні не було вікон. У нішах тут і там стояли олійні лампи. Нічим не примітна кімната, подумав я, доки не почув різке зітхання Келвіна і не побачив те, на що він уже звернув увагу. Це було непристойне видовище. Я не наважуся описати цю майстерно оздоблену картину далі. Вона була виконана в стилі Рубенса та зображала гротескну пародію на Мадонну з немовлям. На задньому плані гралися та повзали дивні, напівзатінені істоти. «Господи!» – прошепотів я. «Тут немає господа», – сказав Келвін, і його слова ніби повисли в повітрі. Я відчинив двері, що ввели до самої церкви, і сморід перетворився на міазми що майже заглушали все навколо. У мерехтливій напівтемряві після обідньої пори лави здавалися привидами, що тягнуться до вівтаря. Над ними височіла висока дубова кафедра і затінений притвор, з якого виблискувало золото. Ледь, стримуючи сльози, Келвін, той побожний протестант, перехрестився, і я зробив те саме. Бо те золото було великим, гарно викуваним хрестом, але він висів до гори ногами, символ служіння сатані. «Ми маємо зберігати спокій», – почув я, як казав сам собі. «Ми маємо зберігати спокій, Хелвіне. Ми маємо зберігати спокій». Але тінь торкнулася мого серця, і я відчув страх, якого ніколи раніше не відчував. Я пройшов під парасолькою смерті і думав, що немає нічого темнішого, але є. — Є. Ми йшли далі проходом, наші кроки відгомоном лунали над нами та навколо нас. На підлозі в пилюці залишалися наші сліди. Біля вівтаря були й інші похмурі витвори мистецтва. Я не міг дозволити своїм думкам зациклюватися на них, тож почав підніматися на кафедру. — Не робіть цього, містер Бун, — раптом вигукнув Кел. — Я боюся. Але я це все ж зробив. На підставці лежала розгорнута величезна книга, написана латиною та незграбними рунами, які, на мій недосвідчений погляд, виглядали або друїцькими, або докельцькими. Додаю до листа нотатку з кількома символами, які я намалював по пам'яті. Я закрив книгу і подивився на слова, вибиті на шкір'яній обкладинці. «De Vermis містеріс. Фоліант і книга Гримуар, яку вигадав американський письменник Роберт Блох, а потім згадувалася у творах Говарда Лавкрафта, пізніше згадувалася багатьма іншими письменниками, моє знання Латини трохи затерлося в пам'яті, але я все одно зміг перекласти таємниці черв'яка. Коли я доторкнувся до неї, та проклята церква і біле підняте догори обличчя Келвіна, ніби попливли переді мною. Мені здалося, що я чую тихі співучі голоси, сповнені жахливого, але водночас нетерплячого страху, а під цим звуком – ще один, що наповнює надра землі. Галюцинація, у цьому я не сумніваюся. Але водночас церкву наповнив дуже реальний звук, який я можу описати лише як величезне і моторошне обертання під моїми ногами. Пальцями я відчував тремтіння кафедри. Осквернений хрест тремтів на стіні. Ми вийшли разом, Кел і я, залишивши це місце на одинці з його власною темрявою. І жоден з нас не наважився озирнутися, доки не перетнули грубими дошками містка струмок і не опинилися на іншому березі. Я не скажу, що ми зневажили дев'ятнадцять століть, які людина витратила на те, щоб піднятися з рівня пригніченого і забобонного дикуна своєю фактичною втечею. Але я б збрехав, якби назвав це прогулянкою. Ось моя історія. І нехай вона не затьмарює твоє одужання побоюваннями, що мене знову охопила лихоманка. Кел може підтвердити кожне слово, написане на цих сторінках, аж до жахливого шуму, включно. Тож на цьому я буду закінчувати. Скажу лише, що хотів би побачити вас, знаючи, що левова частка мого хвилювання одразу зникне, і що я залишаюся вашим другом і шанувальником. Чарльз 17 жовтня 1850 року Шановні джентльмени, в останньому виданні вашого каталогу предметів домашнього вжитку, тобто за літо 1850 року, я помітив препарат під назвою «Щуряче прокляття». Я хотів би придбати одну п'ятифунтову банку цього препарату за вказаною вами ціною 30 центів. Додаю поштову марку для зворотної пересилки. Будь ласка, надішліть за адресою Келвін Маккен, Чеплвейт, Прічерс Корнерс, округ Камберленд, штат Мен. Дякую за увагу до цього питання. З повагою, шановні джентльмени, Келвін Маккен.